De esta manera Radio Bolivia finaliza su programación. Quedamos profundamente agradecidos. Radio Frequenta. Allt ut i tono, Kommer här, radionom Lys, lys, lyssna För ett nöje i den du Därför hör på radionom Lys, lys, lyssna. Inget rump i djur där det är Den musik som gillar saket läsa Så välkommen idag För allt hör i ton Ja ni snälla till Radio Nord, som sender musik för både gammal och, och stationer som ger er just en underhållning lite om. Den är den men I Ärade lyssnare Vi sänder nu en hälsning Från Radio Nords chef Jack S. Kortsack Kära lyssnare Radio Nords Är verklighet Efter mer än två års förberedelser Efter många övervunna hinder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 Ringar ett budskap ifrån himmelen till jorden om du vill höra. Vem den är som söker just dig honig med detta kärlekslande dag. Du brusande av så många tusen år, friska ni ens liv sådana här eh, program idag nu, Riva U-programmet på 6065 kHz kortvåg som händer, sänds från Växholm. Eh, försök att ta in det så kan ni få höra en hel del låtar och så, gamla och så vidare och så. Men, eh, men vi får väl se. De kommer att sända nu över dag och kanske det blir hela dagen imorgon. Jag vet inte exakt. Det är några frekvenser till som ni nog kan, kan höra där. Men bäst går den på 6065 här över Stockholm. Jättestark signalsyrka. Det gäller bara en radio med antenn med kortvåg. Uh, det de går bra att ringa på 113 00 ni ska radion på och hälsa en trådbunden uh, telefon också så att det inte börjar eka, bara tjuta ha sig när det ringer upp Nu ska vi änta en signal till Hallå? Ja, hej. Du, jag har satt in den här radion här på kortvåg, jag vet på 6000, men det låter ju väldigt svagt tycker jag. Det låter... Ja, du måste ha antenn, det är det det beror på att du inte har det. Ja det en lång antenn, en lång tid i skogen på 100 meter ungefär. Ja, ska... Det är fruktansvärt starkt, det skulle nästan gå på kristallmottagare. Om jag hade en sån kortvåg, förrän hon kör med 10 kilowatt i, i, i Vaxholm där. Ja, men kristallmottagare kan man väl upp den mår ju på Ja, det beror på vad sätt i för spola i den. Det går ju att få sådana här för kortvåg också, men nu gäller det antända om det ska finnas en chans att det går. Ja, men jag är ju en sån där bergsprängare och det, det, men med sånt, man dråkar upp en, en, en sån här skarp. Ja, ja, den kan du ta, men du måste ha slänga ut den en sås via parkongen eller någonting så långt som möjligt och koppla in på antenn i, i taget där Ja, vet man kan ju använda värmeelementet som man går väl åt Ja, det räcker nog inte för, för den här kortvågen nej. för det här är lite avancerad kortvågslyssning Jaha Ja, då kanske det går ju att sätta sig bilen kanske Ja, du kan ju prova hur om den bidrar den här kortvåg, det hänger ju på det Ja, den har du, den här har du, ja. och fäller upp antennen så långt som möjligt, eventuellt hänger på en tråd på en antenn som blir tvängd ja, någonting. Ja, man kan fråga det. Typ. Ja, det är mycket man kan experimentera med, men <laughs> bara försiktigt laddar du batterit för länge? Nej, men det är det du kanske inte har... Man honom, förstår Ja, just det. Ja. ja det bara så att du hör störningar från motorn och cellet. Ja, Jo så alltså Hur är det? Ska du Har du fått ordning på din mellanboksändare Ja det är Det här med att Jag måste ha pengar till att reparera taket Så det måste anstå ett bra tag nu Och nu har jag ingen Som kan ta upp hål Och pratarbeten nu var ju meningen att skulle skulle gjort Det här avböts genom att, att, att det jag blir sjuk Och sen att han dog ja. blir sjuk också blir smittad med Svininfels och så vidare. Ja, ja men du kan väl du kan bara upphålla dem själv? Ja, det, det är inte så lätt. Och det har ju haft inbrott här och så verktygar har ju försvunnit och allt möjligt. Ja, då det. ja, då ja det var det. ju när jag kom in på sjukhuset efter att jag hade fått den här kollapsen för ett halvt år sedan. ja. ja, ja, ja mina ben var så dåliga för oss här i omkuller. Det går djupt nu, Festen. Ja, det går dåligt. När jag, jag får gå väldigt uh, försiktigt, annars så kan jag ha sankul där som helst och då kan inte resa mig. Och det det är ju att någon kan, är så stark som kan lyfta upp mig. Igen. Nej. Men då får man ringa efter ambulansen. Ja det går inte. Jag kan inte in på kommer hända, det hände en gång till. Då kommer jag aldrig ut från sjukhuset de Ja det bestämmer inte de. det. Nej, bestäm nej jag var ju en, en månad, en vecka och det var ju... Eh, jag skrev ut mig själv. Så, för att det, och sen när jag kom hem fick jag se att var ett Oj det var inte bra. Nej det var inte roligt. Nej, så det är jag inte Nej, det inte Ja, nu måste jag släppa om någon mer kan ringa. Ja, jag det. Ja, ja, det var det första samtalet se. Men lyssna gärna, om ni har möjlighet att lyssna på kortvåg För att det betyder en... Det, det går jag. Där det, det ska ni kunna höra... Så hör ni gamla, gamla inspelningar, radionord, gammal radioreklam, allt möjligt och sådana kul saker. Temperaturen här ute är 16 grader och lufttrycket är 1005 hektopascal. Och det har fyller år idag faktiskt. Jag födde 1938 så ni kan räkna ut hur, hur gammal jag är och så. Men, och så, men det är inte kul alls att bli gammal nu får vi se om det kommer en av till det hallå ja på, på, på, på födelsedagen ja ring häls bara en gång ja på födelsedagen så händer du vilket fyller du då ja ja det kan du räkna ut när jag födde 1968 Ja då är du 76 år då får du ja, få sjunga, sjunga en gratulationsbit snart Ja då. det är inget roligt, när närmare döden kommer man, man får vara glad man lever. Man ja, men det, det får här du år. väl inte se. Och pappa gick ju bort igen när han var 48 år när jag var 17 år. Ja men det får du inte du, du bli du, du blir väl 90 år tror jag. Ja då är det inte bra att jag inte få den medicinen, jag var beroende av mer. Ja men vet du, jag har inga mediciner, jag, jag har 79 år, ja, klar, år så, jag, så jag ska inte klaga, jag fyller 79 nästa år. Ja, men det, då har du inte någon hormonfel eller någonting som kroppen är väldigt viktigt. Men, nej, men vet du. kroppen annars det. så slagas så, musklerna. Det är därför benar slutsats nästan. Ja. Så, ja. ja, det är klart att det 79 år. Det märks det är man närmar sig snart 80-sträcket förstår sig Ja, det, det inte är inte kul alls. Ja, jag har i alla fall fött upp tre barn och tre döttrar det står så du ska, ja men då har du ju... ja för min ha, mamma ha, han är nån som har ju fått, 73 och jag är 73 ja tidigare för att han inte haft barn det är man skyldig i samhället. nej det är, så jag, det, är det. inte så att skyldig marsyldes så barn och att man arbetar och betalar skatt så ja så men det, har de, du har väl betalat skatt med inte så. har nu ska mycket mycket mycket mycket mycket Nu ska du mycket Kommer med något nytt och spela lite vackert i Ja, det kommer så småningom. Det är inte bara om du har så så så laga tak, det det. Laga taket för du stackar hela tiden. Och, och då gör du få ja, vi, ringa, det. Kommer med något nytt så kanske vi väljer in mera samtal till dig. Ja, det måste komma fram. Här för. Ja, hej då! Och nu är det öppet den här på 11.00. Och Ska vi gå på 80 meter amatörradio över 3 750 imorgon vid tre tiden tänkte jag också ropa till Alme och prata om det och, och få svar från amatörer och sådant. Det är det rätt kraftig där kommer att använda imorgon så det, det, det är nog höras på SSB-enkelstiban. SSB, Men får vi det kommer till. Ah, he, hallå. Hallå, Jorg. Ja. SM 0GZF här. Läget. Ja, då det hör jag. Du hör mig? Jaha. Ja. ja. Nej, jag tänkte just det med Radio Nord. De har kört idag och lyssnat mycket. Ja, på. de är ju... Det, det är 6065. De är så starka som du kan höras. Och, och, och, och 15-12 lyfta box. Det går ganska bra. Jaha. Det funkar. Ja, just det. Ja, det med vad som helst som är enormt starka, starka här 10 decibeler och S9 ungefär Jaja, ja. så att jag lyssnade 6 i morse på mellan, och då funkar det, men på dagen då går det inte alls så mycket men, Nej, nej, nej men just nu går det faktiskt bra jag har en gammal radio som jag ställer inne för att ska kunna prova med något mindre känsligt också och, och, och se det rekommenderar folk att säga in i frekvensen Ja men någon annan frekvenser också, 3,9 någonstans också. Men ja då, det har så de. Det, jag hör ingenting där. Så nej, så det är nej, det är flera som har sagt att de har ja. försökt att inte hör någonting. Jag hör du vet på de frekvenserna och det beror väl på det. Det gäller antenner, det har ju folk inte ofta. Nej, jag vet det. Så att det just jag har ju under 2, 200 meter oss, men det, som det, går ner. Det, det går att lyssna i huvud taget och oss längre. Nej, det är ju sån där brytsmatta. Ja, jag lovar dig. Det ja, inte bara det men man kan varför kan det inte Elsäkerhetsverket, vad kommer, vad är det som stör? Är det låga energilampor eller vad är det? Ja, det är ju LED, det är ju allt möjligt som stör. Ja, för det är det det bara och helt godkännelse ja. Speciellt rotrör, det är stör mycket. Min egen stör ganska mycket här också. Jaha, går inte ja. det att på något sätt när den kommer in med kondingar eller någonting? Nej, det, ja, nej, ingenting funkar. Det, I sådana fall vill man lyssna så att man flyttar till Dalar någonstans. Lite skogen någonstans. Där ja, här hitta. är inga problem. Men Pappa var ju radioamatör och han mm. var ju noga med när villan byggdes här att ledningsdragningen skulle skärmas med pansarrör i veckorna och, och kopplas ihop noggrant så gjordas alla pansarrör. Nå, ja, han kollade upp att, att det inte skulle stråla mer än absolut nödvändigt. Så jag hör inte något brus i egentligen. Äh, Sängre låga energilampor så kan brusa dem, men de är lite dyrare. De är ju större än märkt. Ja, jag vet nog själv. Man vill stå, var tio år gammal kanske... 60-talet, 65, lika min en, en rörmottagare. Just nu. Ja. Och det var fast inga störningar på den tiden. Nej. det de här tv orsela var det 25 ja, kHz? Det, ja, det var ju övertång. Det tyckte man, tyck man ju mycket irriterande på den tiden. Det brådde in i där, det var ja. 15 kHz. Ja. ja, men då var det, sen när, när TVn stängde sen klockan 11-12 på natten det var ju nästan en liten sändare mm. det mm. där mm. när det var PL36 och kraftiga rör <laughs> och så repartörer som tog bort skärmplåten och bytte rör och glömdes att tillbaka till den och då kan du ståla så mycket med att den kunde sända en glimman för bakstycket nästan ja precis, oja, oja ja men då säger Jörg ja Kul att du är stillgångsstrång och... Ja, jag du, försöker kör, det, så du, så kör du, så du Kör du någonting på eh, två meter längre nu? Va? Kör du på två meter längre? Nej, den är ju trasig den där Jaha. stationen. Och nu är det efter Jag hade en kompisare efter Han hade ju gjort en hitkit som man inte lyckades få att fungera. Av någon anledning så går det inte latan i den. Okay. Den är en fruktansvärt dålig modlars jag får försöka kliva ut vad För jag har ju inte manualer När man byggde efter det Eller en sån liten grön plåttlada mm. Ja, vet hur ja. de ja, ja. Nej, men en fall här Ligger allt på 145, 425, så att Ja, ja då, det är bra att veta ja. uh, För jag hade ju 108 också förut Den gick ju många, många, många år sedan den gick sönder också tyvärr mm. Ja, så kan det vara Ja, Ja men då säger jag. Du får en trevlig kväll och hoppas många ringer till dig. Ja, då. Tack så att du ha. Hej då. Ha det, ha det så länge. Hej då. Ja, det var ju ett trevligt samtal. Nu är nu öppet en på 81 Det har gått om tid än så länge. Jag väntar om det är någon som ringer eller så. Om man så vill spela. Lite grann. Jag tänkte just att vi skulle försöka avverka samtal för det var ju bussringar förra gången som de höll uppe tidigare så andra kommer inte fram och sånt. Vi fick jag ju rapport om. Ja, de där väl de sänder fullt, det hör jag, eh, inifrån ett annat rum här. Eh, det är roligt att de gör det. Eh, för förra året så hörde jag inte att de hade det längre. Så att, eh, men nu att de har kommit tillbaka i alla fall med det, det tycker jag verkligen eh, är kul. För att, det är ju för att man ska kunna ha fri radio eh, under för, eh, ordnade förhållanden och så vidare och så och det var ju faktiskt ett fantastiskt fint experiment att sända från ett far fartyg minst jag på internationellt vatten och det, det gick ju till slut men det var ju en hel del problem att komma igång där och så vidare men det gick ju till slut i alla fall skapligt och det var ju mellanvåg som gällde på den tiden så att, men det hördes mycket bra här hos mig på mellanvåg våg 602 kHz eh, kille här så upp till 600. 6 som provar ju lite igen. Eh, frekvenser frekvens där eftersom Radio Leon eh, interfererade igen. Hallå. Gratulerar på födelsedagen. Ja, tack. Var det 76te fyllda? Ja, då, jag är ju en gammal gubbe. Jag är, ju, är glad att jag lever överhuvudtaget. Då ska du ju naturligtvis spela, för, då ska du spela för dig själv då, när man är en glad pensionär. Ja, det är ingen roligt. Jag vill helst inte vara pensionär. Jag skulle vara riktigt ung ja, Nej, jag, prat, jag pratade med Gunnar alldeles nyss. Så att han sänder ju ut Radio Nord där, över sin tändare. Ja, det, det går väl. Men... men Gunnar, Gunnar han sänder på internet han. Ja precis, den som så att, går man in på som han sa till mig nu, den som har tillgång till en dator mini.nu snedsträck Radio Nord då ja. kan man lyssna på någon som heter Lindmark som sänder ut Ja då, det, jag tror en, en, en där, där på Kvarnholmen hade kört igång en liten sändare. Det, det var en eh, som rapporterade alltså, olika program, rad och program. olika skivor på olika sändarna. Ja, men han har mycket, mycket. De sände ut från, vax, från Vaxholm. Ja, det vet jag, men det fanns en sändare till eh, på Kvarnholmen. Kvarnholmen ligger ju ja, är på 500 watt. Den ju i nacka det Kvarnholmen. Ja, ja, det går väl, antar jag. Ja, uh, det, det, ja, men du säger att stället för Kvarnholmen, Kvarnholmen är i nacka då? Ja, jag vet inte. Och så var inte. det nu, någon sa Jag sa det i radio att det skulle bli någonting på 500 watt och sen någon annan på 5 kW också. Som går parallellt med det här. Och som jag vet inte om de synkroniserar programmen eller kör på olika bandspelare. Ja, det kan inte jag svara på. Men det var i alla fall chefen nu, som har ju Gunnar till mig, som hade avlidit där för några dagar. Chefen på Radio Nordbåten. Ja, det var ju Jack Hott. Tack, det var länge. Så. Nej, nej, nej. Det är inte Kortstjärn. Det är Bergström. Ja, då, det var det. Det som hade förra söndagen, sa i radion. Mm. Ja, han sände ut det precis att de han från från gatan nu hade de någon sändning här ja. eh, för Radio Nord. Där det var de som jobbade sista på båten. Ja då, det stämmer. Och du ha? jobbat på den där båten en gång? Ja, jag hjälpte hjälpt dem med vissa grejer en gång. Mm -hmm. Ja, ja. Och, och ja. Det, det, det, det har väl hjälpt till. Jag syssade i det är 13 13 år i början på talet med sin liten sändare i Bohets som eh, hade råkat gå och till Stockholm här. Ja, fast nu är det ju så sagt nya tider. Ja, ja men det ja, ändrar jag ska bara... ju inte det. är är ju samma. Mm, jag ska bara matte mycket ringar ibland. Han är väl nu på Östersjöfestivalen på Värvallhallen och den hoppas jag. Och imorgon ska jag gå på Tyresta stämma. Det är Tyresta nationalpark där man kan låta lyssna på musik om man är roar och sånt. Vilket ja. jag är. Ja. Och, ja. Nu men kan man du kan gärna man... prova eh, om man hör 6065, men det är så starkt en sändare här som den borde höra i Stockholm. Ja, men då måste man ju ha en kortvågsradio. Ja, det är klart. Om man inte radion har en kortvågsband där man trycker bara på en knapp så får man KV. Oh, det är nästan ingen som. Nej, stora, det är man... gamla sina rörmottagare och annat. Det är specialapparater idag. Då man se, Ja, man går vi har kör, ju tydligen en mobiltelefon igen. Nej, jag har ingen från telefonen. Men som sagt, må så gott. Hej då. Ja, det var det samtalet. Efter, nu, nu är det ledigt på TF 3100 igen om man vill ringa och prata radio. Man får vänta en signal till bara så. Hallå? Hej. Ja det är det låter jättebra ju när du pratar nu tycker jag, och det han som pratar i mobilen jättelätt, jättebra. Ja det hänger mycket på uh, vad det är för mobiltelefon och vad man är, vilken station det går. Eller ja. Sen det en det kanske inte är så bra, när man pratar i mobil då. Nej det går inte att köra för det är speciellt eh, telefonväxteri, de går ju att köra eh, som vanliga telefoner men inte via radion Ja, för när jag ringde det en gång på min mobil, men det gick inte att prata med, och då var jag inne i Stockholm och... Ja, just det, det är väl någon station som, som var väldigt precis. Men nu ringer jag hemma från min hemtelefon där vi Sköddningen sjukhuset. Ja, fast den bästa den är ju annan än vanligt. Ja, det, det är det här hem. systemet gjort, för det fanns inga mobiler hos privatpersoner när jag byggde det här systemet, så var ingenting... Räckligt. Nej, nu har jag vanligt trådtelefoner. Jag är hemma hos mig i mitt trådhus. Ja, det är därför det går. Då. Ja, visst, ja. Ja, vänta det. Men hörru du, det var väldigt svårt att få in de här på kortvåg, det lät inte bra hos mig för det var ju väldigt... men Nej, har ju ingen kortvåg ja, Nej, men det är... Jag har ju kortvåg... Jag har sån här multibandsradio och sån här som så jag satt och lyssnade på. Vad jag frågade även... Ja, men om du kommer ju ändå, ändå inte ifrån att det måste finnas en antenn som Ja, men då har jag, jag... Bengt, gällde väl i med stora antenn som vi har ut hängt upp på ett, i ett träd. Ja, om du visste vilka antenner folk hade på... 40 och 50. Ja talet. men det var då det... och då hörde eh, ja, folk också så bra ja. Så bra så det fanns ju Österradio eh, programlistor för eh, utländska stationer också. Ja det förstår men ja. men såna radioapparater finns ju att du använde det specialgrejer då. Ja det var ju rödbestickade fina apparater så kallade stangsnotagare de finaste som verkligen gick oss in i utlandet på var det. Ja, ja, det är klart att det är det. Distansmottagare heter de. Ja, just det, men... Och det fanns lokalmottagare man bara ville höra på, på riksprogrammet. Men då gick inte bra på för i utlandet. Men sa har det räckt att jag kan höra nyheterna. Ja. Det är billigare då, det är apparater då, är enklare. Ja, det är klart, det är klart. Nej, men det är med radio, vet du, det är... Det har varit, det, när man var ung, när jag, när, då lyssnade vi också mycket på utländska stationer på kortvåg och långvåg lång, med alla vår försörjare. Ja, kanske Radio Luxemburg också. Ja, Luxemburg synligt lite om då. För det var det jag mest lyssnade när jag växte upp i alla fall. Ja, det brukar ju vara så mycket ungdomar. Det är Men det borde man inte ha. <här> du på musiken. Då gick man inte världens den. antenn för det. För det hade ju en transistor, och hade ju en enbygd som heter det. Jag lyssnade på det. Ja, Radio Luxemburg var väldigt starka mot slutet. Äh, Philips hade ju levererat starka sändare åt honom. Ja, just det. Jo, det är klart att det var det. Jag har satt upp antenner. Det är det hänger på att sända sändare <skratt> <Apropå skratt> antenner och den där Är det många som lyssnar på utländska stationer idag? Vet du något om det? Det är väl vissa DX-klubbar och sånt. Jaha. Men jag tycker man hör, det är inte så många på Mellanvåg och idag så var tuffa. Nej, de söker väl på internet. och, och det, det, det, Men jag tycker att det, det, internet ska inte ersätta radiomöjligheter. Nej, det, jag, det, för vad mera kan man välja på långvågen och mellanvågen? För och det är trådradio, det måste ju ha... Uh, kablar och ledningar det uh, ja. hör ju inte utan det uh, vad som helst som du kan göra med en radio Nej, för att det förut, om det går tillbaka till då hade jag mera kanaler på lång vågen, mellan Ja, då. de har ju tagit bort den ena station efter den andra ja, och antingen det. när de flyttat till FN-bandet eller också så har de uh, internet ibland, ofta bägge Ja, just det, ja Hörrni, vad tror du om dabbradion i framtiden, radio? Ja, det hänger väl på om, om folk tycker att de är intresserade av att lyssna på klassisk musik och sånt som de behöver den förbättringen. Mm. För de som vill höra på allmänniska musik där, där hjälper det inte så mycket tycker jag. Nej men det har benutzt väldigt klart låter som en cd-skiva jag har där bra Jag är inget ja, på för högtalare och så. Ja det är klart men jag jämför ja. Jag skulle jag om perfekt och så tycker jag nog faktiskt att dabben låter mer klarare på en del. Ibland kan FM låta bättre, ibland låter dabben bättre på procent, det verkar som. Liksom. Och det varierar väldigt beroende ja. på vad man nu förklar om eller inspelningar eller så konserter och sånt. Ja, Mikrofonplaceringen Mikrofonplaceringen i konsertsalen är ju väldigt känslig. Annars låter väldigt klart och rent och fint. För det tycker jag, för jag hör sådana Hemma, hemma en sån här anläggning heter den. Aha. Ja, som är. För är kopplat till stora steroanläggningen, förstår du? Ja, just det. Men jag tycker att det viktigaste är. Att det är bara bashåttidningen och, och, och det skans går ut rent och fint. Ja, just och det. Men då det kan du faktiskt lite, En och? liten högtalare i en, i en mobiltelefon. Då blir det pipigt och visst. Nej, ja, det är inget att ha, Det går inte. Nu pratar vi här i high kvalitet -radio. Ja, just det. Du kan just och det är jag ute efter. Men det kan du faktiskt få en, en FM-radio låta bra om du kopplar till en stereo. Ja, eller riktiga högtalare och allting. Vet, är så, ja, du, det så, Jag jag har ju en jätteförstärkad eh, anläggning här eh, som är kopplat till ett par stora högtalare och och där låter det ju fantastiskt. Det beror ju på att jag ville kunna höra dunka, dunka, verkligen skulle jag ställa de högstolarna ute så kan jag spela för era områden. området. Ja, det skulle jag kunna göra. Du måste ju ha varit i dyrslande så grannar. Du kan spela för oss, kan de som Men ja, nu går det inte på samma sätt som förr. Då, då såg de ut där. här att, till och med när det var såna här Radio Nords maratontvist i stadshallen då var de här och övade eh, faktiskt för eh, en, en sån där eh, du, du vet, riktig spelning eh, i här och kommit med en helt buss, instrument och försökare <tryck> och allt det Ja, det var ju faktiskt det som övade sig då kommer du ihåg Ja, och eh, olga bland annat och oh, herregud ja, Det var verkligen kraften den tjejen Ja, men då, du, du skulle ju kunna sätta ut den där högtaliga dagarna. De ska tunka tunka för dina grannar. Ja, det, då skulle de bli så tokiga. De, ja, de blir inte mer tokiga jag Ja, men jag vet ju själv. De har sagt att de vill ju inte komma till kjular med kor, vill De vill inte komma nej, hitta, För då kan vi åka på en smäll. så alltså, ja. ja de, Uh, så det, jag kan inte lärma det serien om jag ska råka ut så någonting heller som det kommer att igen. För de, de skiter sig i tid i så fall. Jag så ja, såg inte det. Såg du på tv igår igår här Nej, den har väl, ju gått sänder för mig. Jag tror det om det har tråskel eller någonting. Jag försökte få igång den igår igen. Men det går inte. Nej, nej. Det lagat tvån vet jag inte Det var en repaper som sa att 9 eller 10 tusen om man skulle titta på det. det var det bästa ut. så det kastar bort den så bara köper en. Ny. <gör> ja det är det var en tv och det tycker jag var väldigt bra. För det var bra. Då kändes bättre i ögonen. Ja. Du vet, jag, jag fick nästan bara titta med de andra. Med ett ögon, nästan för att det var, det, det, det var så liten skärm och sånt. Hur stod var den tv där det gick sönder? Ja, vi ser en tv. Jag vet inte bra mycket i er. Är det 28? Tom, 30... Ja, det är säkert. Ja, okej. Okay, ja. Jag har också en sån där tv. Det är jättebra, tycker jag. Ja, just det. Ja, rätt. Du har en Tomson. Men... Ja, det har jag med. Det har jag med. Det är en bra tv. Ja, till dess att den plötsligt går Ja, det, det... jag har hört andra apparater av märket Philips och, och allt vad de heter. Om och... ja, de gick ju rätt bra och reparerade. Minst. Ja, det, och det är klart. mm jag är till Filip var ju snällare och hjälpte mig att skickade reserverar och schemor och allting på ett annat sätt ja. så men kan du få reservera den här tom skulle gå och få nej det var någon som sa att jag skulle betala 9 000 och De 9000 ja, ja det blir det inte nej jag måste reparera mitt tak före jag måste prioriteras. när ska jag göra det då när jag får tag i en byggnadssnickare jag har bara några med det där lösningen. Finns det ingen ton under huvudet? Jag tror huvud. inte jag vill ha en miljon, hur rättare är. En miljon? Ja, det var ju ett byggnadshyma som sa. Ja, så är det. Så är det efter skulle jag 200 000. Ja, ja, vad vill du betala för det ska bli bra då? Jag vet inte. Det beror på vad han tänker göra. Ja, det var. Låter inte riktigt. Eh. Ännu? Nej, nej, men han vill äh, befinna äh, helt enkelt lägga på ett nytt tak med hjälp av en kran. Så äh, tillverkade det på, i, i förväg och sen äh, lyfta bort det gamla taket eller man har tagit loss det och lägga på ett nytt bara. Jaha, det var värre. Det äh. kosta en miljon. Men hur ska vi få fram de bönderna? Oh, det får jag inte. Det är ju mer än. Det här huset kostade hundra. 15 000 eh, på 1951 att bygga och allting sådär. Så det tycker jag är otroligt konstigt. Ja, uh -huh. ja det låter inte Ja, det låter inte klokt. Nej, för det var en enkel funk i civila, som det hette. Det låter inte klokt. Nej, men, men det har väl det så dåligt penningvärde så det kan kosta eh, en miljon. Det är ju är, är, pengarna är inte värda någonting. Nej, ja, alltså. ja jag vet inte hur ja, det Ja, man kan inte ordna det så lätt som gammal pensionär och jag måste försöka få ett bidrag från någon sån här farbror som har mer pengar än han. han kommer kunna göra av med sin livstid. Ja, just det, och, det att det. Och donation eller någonting till fri radio så att jag har en chans att fortsätta. Ja. Ja, det är, det är inte lätt. Det är inte lätt, förstår du? Det, jag vet inte själv Vad man skulle göra om jag vore den Nej, jag måste äh, ha en juridisk kompetenta ja. människor som kan hjälpa mig med det. För äh, sådana här ekonomiråd i S-byråer till äh, ville bara... Ja, pengar för att, äh, äh, äh, äh, att man skulle investera i aktier och det är för riskabelt. Jag har inga pengar att investera, så jag. Nej, det funkar inte. Nej, det går ju inte. Man kan inte investera när man inte har något slantar, det går ju inte. Nej, just det. Äh. Ska vi säga så? Ja, hej Nu ska vi låta det gå en signal till Ja, oh. oh, hallå. Ja, hej Georg. Hur står det till med dig? Jo som vanligt tjänst. det. är som vanligt. Jag ska bara skriva ner radion ett ögonblick. Oh, ja, har du hört det, det är bara, det var väl med Radio ord på kortfog? Ja, så har jag gjort det här. Ja, jag har ju en radio så jag kan höra Ja, Jag har en från mig. vill ta på. Eh, ja, hallå. Jo, jag kom just hem hörru, så jag har inte hört någonting på, på ett, ett dyft, va. Så Jag tänkte att jag kom in för dörren här för en, fem minuter sedan och så satt jag på radio <kör> nu just. Och då har du missat det så blir det programmet. Ja, det var så hörde att det inte går i repris då. Det är otur. Nej, de måste ju vända det och de måste vi sända för det. Ja, ja. Men jag hörde, vet du, för några år sedan när det var det här stora radionordet hela natten. Kommer du ihåg det? Ja då, det var väl Dalens radiosällskap som ja. hade en, en, en nattställning. Vilket år var det? Var det två år sedan eller var ja, det? Var det kommer jag inte ihåg, men jag det... hade spelat in en del i talet. Ja. Jag jag hörde, det, det var ju mycket i mycket pratande mest. Ja jag ringde dit då kommer jag ihåg eh, Två gånger till och med Det var en hel natt man ja, kände Ja det var en från studie88 Ja var väldigt trevligt att höra Och det var gamla kämpar Som eh, var med där i programmet Och berättade eh, faktiskt Väldigt intressanta saker Om eh, ja, de Radio ju Nord till, och... Radio Nord epoken Det var ju underbart Det underbara med Radio Nord tycker jag Förstår du? När de började sända. Det var ju det att de sände dygnet runt. Ja, de gjorde ju ja. det. Ja, äh, och det, det var ju... Utan måndagarna ja. som hade de en, en äh, äh, avstängd för att <laughs> ja. ja, men det förstår man att de var nödvändiga att göra, va? Ja. Men att de sände dygnet runt. Och du kan tänka det. i Sverige här, uppe i Sverige. Vi hade ju bara en, ett radioprogram och det var ju program ett... Ja, och program två. <coughs> ja, och tvåa lite, men... Där har... det slutade klockan tio, tror jag. Ja, det slutade klockan elva, tror jag, vissa kvällar. Ja, det kan och, hända. Och det, och, och, och det var ju något sensationellt, förstår du, att man fick en, en radiokanal som höll på dygnet runt och spelade... Musik och man kunde ju skriva till Radio Nord Ja det var man... ju Radio Nord som var orsak till att eh, den här eh, musikradion började programtre Ja sen. P3, P3, du vet man kunde ju inte ringa men man kunde ju skriva till Radio Nord och önska sig låtar Ja och det var ju många lyssnare som gjorde det. Och Ja, för och jag tycker att var så ko eh, kopplade upp det till en här ja, eh, telefon. Det var därför inte gick jag att telefonväckta. Ja, var fantastiskt. Och det var så roliga jinglar, vet du, den här reklamen. Jag minns om en dag. Turtle Wax, Wax, Wax, wax. Kommer du ihåg ja, det? Ja, den där har de sändt Det var ju ja. ett par, tre gånger. Och, och sen var det eh, Brådmans Radio. Ja, Brådmans, Brådmans. Brådmans, Brådmans Radio. Och Turtle Wax, Wax, Wax. Du Alex kommer du ihåg det, Glaset ja, man, det som höll. som håller, det franska ja, man, glaset. gratet. det gäller kul reklam där. Det var han, vad hette han, Fox som gjorde den där. Ja, Henry, Henry Fox. Fox vet du. Ja. Han var snitsig. Han gjorde korta bra så här grej vad Och du vet att det är så tjatigt när man ser reklam. Och, och hör på andra stationer och, och på tv, den där enfaldiga jävla reklamen, men han, Henry Fox han gjorde dem korta och snitsiga det, eller hur Ja, det, det gäller att alltså, talang för att komponera Ja, och visst, ja, det var ju så kul vet du, med de här. och man blev inte trött på dem för man tyckte att de var inte tjatiga heller och det var mycket och sen kommer jag ihåg, det var några Landröd hade också eller? Ja, då, det kommer jag ihåg också <här> Landerud Radio på Kungsgatan. Han hade tre butiker i stan här då. Ja. Och det var väldigt kul. Och sen kommer jag ihåg. Gert Landin var ju bra. vet du? Ja. Och, och så vad hette han som läste nyheterna. Han kom på TT sen. Kaj ja. västerholm va? Ja det, det var någon som. Kaj ja, hette han. Ja. Kai, nej Kaj. Vad hette han Kaj vet du? Ja det det. det. Och så var det där som var ju ja, där. Larsson Sörensson. Ja Larsan var ju Han kul. pratade ju mycket om musik. Han var ju ja. fantastiskt bra. Han lever inte längre. Men jag har för mig att han som läste nyheterna. Han heter Kaj och han kom sen på TT. Han läste nyheterna. Och det var ju Karl Holm. Ja eh, Karl ja, Holm var va? Ja jag vill minnas ja, Han var bra Han, gammal, så, han eller, levde ju många år eller, han Jag fyllde ju år ja. eller, idag också Det är ingen som så, han, han, han levde ju många år efter då, det är nog, Jag kommer ihåg de talade med honom Intervjuade honom Ja och så de, får vi komma ihåg idag Sen att ja. jag måste gå ut Nu till formalia och posti och annat innan, Det var så, kul det. att höra om Det var en epok som var rolig Tyvärr så var det ju väldigt kort va Och jag minns ju de var ju så elaka och ondsinta vet du, mot Radio Nord, va? Ja, de där man socialdemokraterna onska, då är det där det var liksom missundsamheten och, och, och sen rädslan för att eh, man skulle tappa greppet om folk utan man ville styra styra folk på något sätt Ja, det, det är som jag brukar ja. de har sagt till mig att du bor ju i Ryssland, är i sovjet gamla sovjeten, jo men du kan inte få någon hjälp Nej, de var oroliga för att det var, det var någon slags sjukt det hela. För jag vet när de intervjuade Palme många år efter. Ja. Då, då sa han så här angående radio Nord då varför var och varför man, varför man var så motståndare till det. Ja, de är det se, med sig är en radio. Och då för. sa han så här, Palme, bara ett kort svar. De var för bra. Va? Ja, det vet jag han har sagt De var för bra. Va? Ja. ja. Det är trist att höra, men sen har ju, sen visar ju så att Ja, Korsak hade ju rätt. Det behövdes ju lite konkurrens. Ja. Det behövdes andra stationer. Och, och det är det som stimulerar att folk har valfrihet att lyssna på ja, lite men, olika det, stationer. Och, och inte förnöjsamhet, känna lite om. glädje, livsglädje livslust. Luft, ja. det, förstår du? Det blev lite livsluft för oss som gillar Radio Nord, eller hur? Ja. Ja. Det är viktigt att människan har, kan få lite spontanitet och ta in en station där man trivs med musiken och där man trivs med program. Makan ja, och och vidare och att någon annan ja. säger <laughs> att och kan göra radioprogram hyggligt. Det du är vi har kört. Du vet eh, redan när radion och inte körde meter och Man så troff på Radio Nord med, för jag, jag har hört förstår er i år på P3 och P4. Det är jävla amatörer där, tråkiga människor och de tror att de är så jävla duktiga och bra. Men de Radio Nordar medarbetarna, de respekterade lyssnade. De var inte till, konstlade eller tillgjorda på något sätt utan det var, tycker tyck inte du det var bra? De hade, jo, han har, han har det, hittat det, det ett väldigt bra lyssnar, medarbetare alltså. Som har, har sagt att... <skratt> det, det, det Radio Nord reklamen var bättre än många reklaminslag från de här radiostationerna som existerade idag ja visst var det det du måste jag vända ett band, vänta för många så var Radio Nord det var en säkerhet alltså det var att man fick livslust luft och livslust och det var kul och man inte, man kunde lyssna på när man ville i princip på dygnet runt va och, och vill man koppla om med något annat eller det hade andra göromål så kunde man återkomma. Va, för radiosändningarna pågick under hela natten va? Ja det, det vet jag ju. Ja det var det som var kul alltså. Ja. Nej ja, jag tycker jag saknade faktiskt. Han hade ju sitt kontor sedan där han, Jakarczak på, vad heter gatan? Kammarkagatan. Han ja, Kammarkagatan. Hans alltså, jättestora vet, timbord och allting. Ja jag kommer ihåg <laughs> förbi där du. en gång. Flera år efter Radio Nord hade upphört då hade han fortfarande sitt kontor kvar där för han var ju affärsman i Och jag såg honom kvallad där inne. Jag tänkte, nästan, jag tänkte nästan knacka på dörren vet du, och säga att du ska ha tack för Radio Nord och det är beklagligt att det inte fick fortsätta. Och du vet vilka som flyttar in efter det här, kan du gissa det? Ja, det var ju Sanktologikyrkan. Ja, när santolog direkt efter Ja, innan det, det var väl Findus som fick lokalen allra först tror jag. Ja, och de hade ju. Ja, de hade satt den här och sitter för liten tror jag. Sanktologerna hade, vet du. De raggade på folk i drottning och där vet du. Ja, hur det är de, de, de de pengar. De har ju ja, den där de där konstiga skäder på sig safrans färjade och <laughs> allting nej ja, men det var inte safrans det var ju du tänker på krishna rörelsen Ja det, det kanske och det var Ja det, det de gick i sattansklädda och, och, och, och, och såg så. på fingersymboler och hade sig Nej ja, men för är ju inte lågen de gick alltså i vanlig konfektionskläder det var ju, du tänker ju på de här kristna rörelserna ja, de hade ju uppe det, vid Fridhems ja, Jag gick ju och fitta, eh, på Kammarka ja, men och ju på den där ping ping ping ping ja, <laughs> men kristna rörelserna hade uppe vid Fridhems vet du Där var de Ja, men... allon all, all det heter den, bist där boken som de försökte sälja. Vilken bok sa du? Ja, det det det virt religiöst att det var gitar men det var ju Krishna då Ja, ja. Scientologerna hade en annan... Ja, jag kommer inte ihåg. För jag men hatar, jag kan ju berätta för ett om... De... de där religiösa Ja, de... men jag gick ju där i Råtninggatan, ofta förbi där. Och de var ju klädda, de här scientologerna var ju i konfektionskläder. De såg ut som vanliga svensson. Ja. Jaha. Men de var på att ragga på. En, och, och en gång så följde jag med in och då hade de en sån här experimentgrej där inne... Man skulle fick ett formulär och så skulle man kryssa och svara på frågor, va? Ja, det var och, väl några kurser de... Ja, det, de och då, då, då menar de på det att... När man svarar på de där frågorna så var det en som analyserar dem där och så fick man erbjudande att börja gå kurser där. Och jag hade som tur, jag vet du, en kompis till mig. Han uppgav sin eh, riktiga adress och namn, va? Och han blev ju mer eller mindre alltså nerlusad med... Massa sådana här förslag från dem senare. Och ja, jag... och vi vet att det finns folk som har blivit skyldiga pengar. Eh, och allt möjligt. Ja. Och, så där, och det har blivit kronofod och allmän Det har förstört livet från en del människor. Stora hundratusentals ja. kronor. De, de dyraste kurserna, de kan man komma upp i Alltså flera hundratusen kronor, vet du. Ja, Gud, jag, jag hörde ju det. Mm. De barnar ju för det. Ja, jag, jag upp jag gav dem aldrig min adress va, så att jag kände på mig det där att det skulle bli något jävla obehagligt om man liksom uppgav sin adress och in, för något större intresse för det där, utan jag var rätt gömd när jag var där inne, jag svarade på den här frågan men jag svarade också medvetet och helvetet är tråkigt knasigt va, no. så då blev de ju väldigt ivriga, och så sa de att, ja, du måste börja gå här och gå, börja med grundkurserna sen kan du utveckla no, din just, personlighet du och du kan ja, utveckla det. din personlighet och så vidare du kan bli mycket ja, och det. Måste, ja och hej då, så länge jag. hej, hej, hej, ja, hej. Ja, jag måste dra Studios på styr- och nummer tänkte jag eh, 22 18 0 eh, 22 18 0 eh, ifall någon vill skänka pengar. Eh, det måste får inte glömmas bort. Eller, att, eller, det behövs ibland. Jag fick in lite pengar för länge sedan men på senare sidan har det så still tyvärr. Det där. Men nej, det är viktigt det viktigt är att jag drar det minst en gång varje sändning och så vidare. 22 18 79-0, alltså studie och frekventas post, eller plus 4 och heter nu för tiden och så. Det går att göra ett kort samtal, men sen klockan 6 så blir det Gunnar som sänder. Det är att han kan köra på eh, mellanvåg. sen fortsätter, det ska vi se. Om det kommer en till. Hallå? Ja, det är penilla. Jag lyssnar på deras sändning Vad bra det låter idag. Ja, men det, det gör du väl alltid. Ja. Ledningen har ju varit bra sedan den där lagen. Ja, just Ja, jag tycker det låter jättekul. Men är du... Det, det, men, men du skulle kunna ha lite häftigare musik idag. Ja, ja, men när man pratar i telefon så kan man lägga ja. på Men, men alltså, får du få lite lite... Jag tycker du kunde ha lite mer... Mm, alldagliga grejer Radio Nord Det är gammalt Det är 50 år sedan Ja men Radio Nord det, det har ju inte existerat På Nej. 50 år heller Det var ju 1962 De fanns Ja de, då var det Jag är frött Jag jag Ska ha Någonting nytt om dem De har ju bara haft äh, Ett antal eller år, eller ja, men varför? Du skulle kunna göra ett nytt program här, som heter Radionord nummer två och så kör du en modern musik lite dunkad dunkad ja, ja, ja, i modern dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad och dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad dunkad och Lidl lade om att jag kunde spånsa dig. Ja, det här. Och kom därmed mat åt dig. Och du kunde få lite bättre ordning. Och lite... Ja, men... Det... Det får det fortfarande tillstånd, tillstånd om man... Då, lokalradio vill ha ja, det. Ja, men är du, är det är inte så. Men då skickar jag. Skicka, men då kommer hem. Det är det jag hjälper till med. Det. Jag får lite ordning. Så blir det är lite rotation på det ja, tycker jag. Det vore bra. Det gör inte folk. Det, gör, det har ju upptäckt. Det är ju helt omöjligt. Det, det, det, det, det, det orkar de inte, inte det minsta. Jag får inte hjälp att gå och handla. Hur roligt blir det? <här> Nej, men det, det är Radio Nordfolket. De kan väl komma och hjälpa dig att Eller vad? Du är ju så mycket fel, säger du, du, du, du. Ja men det beror ju på brist på pengar att inte kunna underhålla men, Ja men reparera det, det, om politiker. de kommer med och reparerar ja, åt man, det, och fixar att... och så fixa, blir det ju klart in och, och så sätter du fart med Som... Ja men det, det går inte utan tillstånd och Jo då jag ska fixa tillståndet. Du, du kommer upptäcka omöjligt allting är Det du upptäckte ju jag Kort, Jack som hade Ja, men... Jag är äh, men jag så det, det han var ju fin nu. Han skulle kunna sända radio där. Eftersom, så, han klarade nog bättre, tror jag. Nej, nej, nej. Det, det var det det inte gick. Då fanns ingen här radio på den tiden. Nej, det, nej. Fanns det fanns inte ännu på, på den tiden, men... Men... Mm. men äh, så det var ju pågående om man hade någon mellanmågstrande. Nu måste jag stänga av dig för nu stänger, kopplar sig bort så klockan sex. Ska jag koppla bort dig? Ja, vi säger så. Ja, hej, hej. ja det var det sista telefonsamtalet för, för idag. Det var alltså radiofrekventa. Radiolaboratoriet som är sent och ansvarig utgivare i Ordinberg och det, det måste det, det, och, och, och så det går bra att ringa med privat om man vill också nu efter klockan sex men fortsätt att lyssna om Gunnar kommer på hans halvtimme sen nu vilket antagligen blir vi ska väl ta en kort avslutningsmusik eller musiksnutt Och jag säger hej så länge då. och Ha en frivillig hej. Och sköt om varandra väl och så. Hej hej.